На яке навіть спекота не в силі була покласти тінь з мори, видавався той подорожній, що злегка спирався на палицю Максимові кимось знайомим, десь і колись він бачив це умиротворене обличчя, чи не з дитинства йому відоме. Здогад, як блискавка по хмурому надвечір'ї, сяйнув раптово. Він таки бачив напрочуд схоже обличчя, коли щонеділі разом з матір'ю ставив у церкві свічки. Враз холод прийняв Максима, мов не було над головою цього ж паркого сонця, а розпечене повітря, від якого сохла і вилягала трава на дерева, згорталось і в'януло листя, стало раптом стужею водохрещенською, і вкляк Максим на коліна. Я впізнав тебе, святий отче, апостоле Павле. Точ як судилась така нагода, скажи мені, чи то справедливо, чи то праведно, що ми волю для землі своєї виборюємо, а може то гріх непростимий. І сьогодні душ чому треба просто коритися? Ніби хмара набігла на сонце, кинула легку тінь, так на місць похмурило обличчя не молодого подорожнього, але тінь та довго не втрималася, майнула і відійшла. Чи покликаний був ти рабом? Не турбуйся про це. А коли можеш стати вільним, то використай краще це, бо покликаний в Господі раб – визволенець в Господній, так само покликаний і визволенець він – він раб Христа. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Максим розумів, що навряд чи буде йому в житті нагода ще отак поспитати. Він хапливо гортав думки, немов мов забудь, учень хоче в останню хвилину у підручнику відшукати потрібну відповідь. Нам все кажуть, що мова мого народу є тільки говіркою, а дехто переконує у запалі, що тих мов розмаїття зникне. Десь одна там залишиться, французька, китайська чи інша якась. Знову набігла та тінь на лице подорожнього, тільки цього разу ще менше втрималася. А тепер, як прийду я до вас, браття, і до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю, коли не поясню вам, чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою. Бо навіть і речі бездушні, що звук видають, як сопілка чи лютня, коли б не видавали вони різних звуків, як пізнати тоді, що бренить або грає. Бо коли сурма звук невиразний дає, хто до бою готуватися буде? Так і ви, коли мовою не подаєте зрозумілого слова, як пізнати, що кажете? Ви говоритимете на вітер, як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жодна з них не без значення. Поспішали них перехожі, сповнені клопоту свого насушного, і не звертаючи, бодай, крихту уваги на розмову цих двох на узбіччі, прийшов стомлений караван, зіймаючи сонну пилюгу, а Максимові все не терпілося. Але ж твердять таке владоможці та ще куди прикріше позірно поважні люди, що вченістю та знаннями хизуються. І вперше побачив Максим на немолодому роками посіченому з морщок мережевом відтінок якийсь гіркоти та прикрості. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні». Зарозумілі, гордовиті, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайсь від таких як же тут відвернутися, не стримався Максим, якщо твердять таке навіть ті, хто тебе іменує слугами Божими? Такі бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підробляються під Христових апостолів, і не дивно, що сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. І чого ж воно так? думав Максим, ведеться в цьому химерному світі. Ось святий чоловік, який пішов за Христом, каже нам, ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей, а тут народ міцелісінький у рабстві, в неправедних, тому не ставати рабом таки істинне. З вивостою крутою дорогою кінь, хоч молодий і добре доглянутий, піднімався важко і починав натужно сапати. Дім, куди прямував Чайковський, виднівся мало не на вершечку гори, на високому березі Босфору. Міхал їхав до Людвіги Снядецької.